A kilencedik fejezet. Mondta pedig az Úr Mózesnek: Menj be a fáraóhoz, és beszél hozzá! Ezeket mondja az Úr, a Héberek Istene. Bocsásd el népemet, hogy áldozzon nekem! Ha még mindig vonakodol és visszatartod őket, íme, az Úr kezelesz birtokod és mezeid fölött, lovaid és szamaraid, Tevéid és marháid és bárányait fölött súlyos dögvésszel. És különbséget fog tenni az Úr Izrael birtokai és az egyiptomiak javai között úgy, hogy semmi nem vészel azokból, amik Izrael fiaihoz tartoznak. Az Úr az időt is meghatározta mondván, Holnap teszi meg ezt az úr a földön. Megtette tehát ezt a dolgot az úr másnap, és elpusztult az egyiptomiok minden állata. Izrael fiainak állatai közül azonban egy sem hullott el. És elküldött a fáraó, hogy lássák, és nem volt elhullott egy sem azok közül, ami izraelé volt és elnehezedett a fáraó szíve, és nem bocsátotta el a népet. És mondta az úr Mózesnek és Áronnak, Vegyetek tele marékkal hamut a kemencéből, és szórja azt Mózes az ég felé a fáraó előtt, és legyen por Egyiptom egész földje fölött, és fekélyek és hólyagok lesznek az embereken és állatokon, Egyiptom egész földjén. És hamut vettek a kemencéből, és megálltak a fáraó előtt, és Mózes az ég felé szórta. És fekélyek és hólyagok keletkeztek az embereken és az állatokon. A bűbájosok sem tudtak megállni Mózes előtt a kelések miatt, melyek rajtuk voltak, és Egyiptom egész földjén. És megkeményítette az úr a fáraó szívét, és nem hallgatott rájuk, ahogy azt az úr előre megmondta. És mondta az úr Mózesnek, reggel kej föl, és állj a fáraó elé, és mond neki, Ezeket mondja az Úr, a Héberek Istene. Bocsásd el népemet, hogy áldozzon nekem. Mert ez alkalommal rábocsátom minden csapásomat a szívedre és a szolgáidra és a népedre, hogy megtudd, nincs hasonló hozzám az egész földön. Most ugyanis, ha kinyújtván a kezemet, megvernélek téged és a népedet dögvésszel, kipusztulnál a földről. De azért tartottalak meg téged, hogy megmutassam rajtad az erőmet, és hirdessék a nevemet az egész földön. Még mindig visszatartod a népemet, és nem akarod elbocsátani? Íme, holnap, ugyanebben az órában, hatalmas jégesőt hullatok, amilyen nem volt Egyiptomban attól a naptól kezdve, amelyen megalapították, mind a mai napig. Küldj tehát már most, és gyűjtsd össze jószágaidat és mindent, amit csak a mezőn van. Az emberek ugyanis, és minden jószág, ami odakin lesz, és nem gyűjtik be a mezőről, jéghul rájuk, és elvesznek. Aki a fáraó szolgái közül félte az úr igéjét, a házakba menekítette rabszolgáit és állatait aki pedig megvetette az Úr beszédét, kinhagyta rabszolgáit és állatait a mezőn. És mondta az Úr Mózesnek, nyújtsd ki a kezedet az ég felé, hogy jégeső jöjjön Egyiptom egész földjén, az emberekre és az állatokra, és a mező minden növényére Egyiptom földjén. És kinyújtotta botját Mózes az ég felé, és az Úr mennydörgést és jégesőt és cikkázó villámokat bocsátott a földre, és az Úr jégesőt hullatott Egyiptom földjére, és a jégeső és a tűz együtt szakadtak le, és olyan nagy volt, amiért előtte soha nem láttak Egyiptom egész földjén, amióta emberek lakják. És elvert a jégeső Egyipton egész földjén mindent, ami a mezőn volt, embertől állatig. És a mező minden növényét elverte a jég, és a vidék minden fáját összetörte. Csak Gósen földjén, ahol Izrael fiai voltak, nem esett jégeső. És elküldött a fáraó, és hívta Mózest és Áront, és mondta nekik, Most védkeztem, az Úr igaz? Én és a népem bűnösök vagyunk. Könyörögjetek az Úrhoz, hogy szűnjék meg Isten mennydörgése és a jégeső, És elbocsátalak benneteket, nem kell tovább itt maradnotok. Mózes szólt, Amikor kimegyek majd a városból, kitárom kezemet az Úrhoz, és megszűnik a mennydörgés, és eláll a jégeső, hogy megtudd, hogy az úré a föld. Tudom azonban, hogy sem te, sem a szolgáid, még mindig nem félitek az Úristent. A len és az árpa elpusztult, mert az árpa már kihányta a kalászát, a len pedig már virágzott. De a buza és a tönköly nem szenvedett kárt, mert ezek később hajtanak. És kijőve Mózes a fáraótól, a városból, kitárta kezét az úr felé. És megszűnt a mennydörgésése a jégeső, és az eső sem ömlött tovább a földre. Amikor pedig a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, tovább növelte a bünt, és elnehezetett a szíve és a szolgájé, és nagyon megkeményedett. És nem bocsátotta el Izrael fiait, ahogy azt az úr Mózes keze által előre megmondta.